Música han estat pur a Ràdio Zambi, 10.4 FM. Tot seguit us convidem a escoltar el cabàs de la Montala.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 Aquí, a Ràdio Sant Vicenç, Ràdio Sambi, aquí als estudis del al Centre Cívic Algorc. Benvinguts a tots. Avui volem parlar-vos de llibres i què millor que parlar de llibres que, que anar a la llibreria. Oi, Montse? Uh, sí, <laughs> ja <Jo> ho aconsellaria. <laughs> sí, sí. Fas bé d'aconsellar i des d'aquí us aconseguem també molt visitar les llibreries de la comarca, que són molt fermes, com, com la llibreria el set ciències, la llibreria Els set ciències d'Arenys de Mars. Montse març, benvinguda. Gràcies, bona tarda. Bona tarda, de la llibreria Set ciències, com va? Bé, bé, podria anar molt millor però ens conformem a poder existir. Uh -huh. sí. sí, costa, costa, cada vegada més. La competència és molt forta i és molt gran. Uh -huh. Nosaltres ho veiem des de la biblioteca, també veiem la gran competència que hi ha amb la lectura, i, i és, és, és, és un, També ho noteu és un vosaltres? Molt, sí. Molt, sí que ho notem. Jo pensava, sí. jo pensava que les biblioteques potser no, no ho notaven tant, en el sentit de que pensava que la crisi, evidentment, el fet d'intentar doncs, estalviar i intentar no gastar, no sé què, doncs, feia que potser més gent es dirigeixi a les biblioteques no? mm -hmm. a consumir la lectura. No pensava que mm -hmm. ho notar. Mm -hmm. A sembla que és molt general la, la, la, el fet de, de, de la lectura, oi? sí que és veritat que, que, que els nanos joves que estan estudiant, que tenen molta lectura sobre, que, sí que és veritat que sí que llegeixen, sí que hi ha una base. Però sempre veiem que quan volem fer tasques relacionades amb els joves ens, ens adonem que, que van tan saturats de lectures? sí que també... Sí. No, no només de lectures, eh? de lectures, d'activitats, d'idiomes, de, sí. de, de, de... No? Sí. Jo, bueno, jo perquè ja tinc, tu perquè encara ets jove, però jo que ja tinc una edat, eh, recordo i crec que els meus pares no tenien els problemes que tenim nosaltres ara. Val? I sincerament crec que érem més feliços. mm -hmm. En el sentit de que um, tot era més senzill, senzillament. Tot era més fàcil. I ara ens hem complicat, crec que la societat, no? Tot s'ha complicat molt, molt competitiva, exigim molt de tothom. I jo crec que això és impossible. Uh -huh. Potser ser humà crec que, no, que necessita unes pautes més tranquil·les. Anem molt accelerats tots. Sí, oi? Tots enfadats, assalardats, ens enfadem per tot. Eh, no sé. No m'agrada, no m'agrada el que veig ni el que crec que vindrà. No m'agrada gens. Uh, uh, uh, uh. Vols dir que no hi haurà un efecte retorn? Un efecte rebot. No. Mm -hmm. Bueno, esperem. Un efecte rebot. Desiggem, sí. Sí, esperem. Esperem que sigui així. No sé. Jo... M'agrada molt llegir les contres del diari La Vanguardia. Sí. O sigui, sempre surten entrevistes molt interessants de gent que en sap molt. I les que he llegit últimament m'esgarrifen una mica. Qui diuen Sincerament, ara, sí, sí. sí. Eh, científicament s'ha avançat ja moltíssim, uh -huh. moltíssim. I, I estan dient coses que ja s'han aconseguit en laboratoris, no? de, com, com per exemple una entrevista molt interessant que deia que, que els nostres fills podrien decidir ja quan volen morir. A mi això em va semblar, esgarrifos. Uh -huh. Que fins i tot puguis decidir això. No? I deia que això en no els laboratoris uh -huh. si s'estava fent. Pues, no? I que, que i, i, per exemple, l'altre dia també l'altre que vaig llegir, que el mòbil desapareixerà aviat. Perquè tot ja ho, ja ho portarem a les, les parpelles dels nostres ulls. Tot ja ho portarem. Uh -huh. És fort, eh? Que fort, és allò que sí, quan sí, diuen sí. que tens les pestanyes cremades... De... Sí, sí, sí, sí, sí, vull dir, no, no, no, és interessant saber que, cap a on anirem, però, però que els canvis que veurem seran, crec, molt importants, molt importants. Llavors, on quedarà el llibre davant de tot això? Jo tinc l'esperança de que el llibre no morirà mai, i t'ho dic sincerament, ho crec, crec que el llibre no morirà mai, perquè, perquè no es pot comparar la lectura en un llibre que una lectura virtual, una lectura amb iPad, no, no, no té res a veure. És, és una altra cosa, mm -hmm. per mi. Eh? Per mi és una altra cosa. I, i també et puc dir que als lectors que, que, que venen a la llibreria, la majoria, tant si són joves com si són grans, però els joves també m'ho diuen, eh? els joves que són lectors, no és que n'hi no hagin gaires, però però una cosa curiosa és que els que ho són, ho són molt de lectors, uh -huh. normalment. No? Són nanos que llegeixen molt, a part, a part de l'escola i a part d'à... llegeixen molt, doncs aquests et diuen que els agrada més el llibre i això que van tot el dia amb el mòbil enganxat. Uh -huh. A ells també els agrada més el llibre. Que sí, que tothom et diu que per una qüestió de, de pes i per una qüestió de, que és molt més pràctic, va, li el que vulgueu però per mi la litúrgia de la lectura, del paper, del llibre, de saber on t'acaba, on, on comença, a començar-lo per on vulguis, mirar, tot això, amb, lo, amb el telèfon no pots fer-ho. No pots mm -hmm. fer-ho. Escolta, m'he quedat parat amb això del telèfon. Que... Ah. Sí, sí, sí, sí, uf. Sí, sí, sí. Sí, avançarà tot molt ràpid, molt ràpid, mm -hmm. molt ràpid. Sí molt que, ràpid. Montse, ets una persona que està molt al dia, eh, veig. Ho intento. Ho intento sí. I és pel que, pel que comentes també està el dia vol dir llegir. Evidentment, evidentment jo no puc entendre quan algú em diu oh, és que jo no llegeixo res. Ara tinc amics eh, que no llegeixen res, Sa greu, em sap molt de greu. Però no mi cap al cap o sigui no em cap al cap, que no tinguin un moment, senzillament, encara, encara que no sigui una novel·la, per al coneixement, per al saber, per al comprendre, per el... perquè jo crec que llegir t'obre la ment. Igual que diuen que el viatjar també t'obre fronteres, no? Doncs pues el, el llegir, evidentment, també obre fronteres, i obre la ment, i obre... Crec que si llegixin més la gent seria més específica, t'ho dic sincerament. I tant. dic sincerament, perquè... és una font d'evasió, i estaríem més sants tots. Això també n'estic convençuda. Jo sempre dic, a algú que se, a algú que se senti sol, se sent sol perquè vol. Tu agafes un llibre i ja no te'n sents sol. I tant. Per tant, acompanya't en un llibre, si és la millor companyia que hi ha. I tant. A més, pots viatjar arreu. Vull dir, clar, que algú no vulgui descobrir això perquè suposo que hi ha gent que no li interessa, però no li interessa, sabent que hi és, que existeix. Em sembla increïble, em sembla increïble. Però bé, penso que ell supert o ella s'ho perd. Tant. De totes maneres, eh, també podem dir que el que vulgui perdre's amb, amb, amb les pàgines d'un llibre, bé pot apropar a la llibreria Els Ciències d'Arenys. I I tant. Sí. Uh, recorda'ns on, on, on és la lliureria <ríe> a veure estarem en la carrer Ambla tot, tot i que oficialment si el busqueu en el Google Maps, la carrer Ample no surt ah, no? no, perquè és el nom antic del carrer és ah. a dir, és el, el, el nom del carrer Josep en Claver a veure, que és un nom que a mi també m'agrada eh? Josep Claver també era una persona important sí però de tota la vida aquell carrer se li havia dit al carrer Ample i nosaltres reivindiquem el nom de carrer Ample. Llavors, si tu mires la placa, veus que posa Josep, el que veia sota en petit, posa abans ampla. Mm. Però clar, tenim a tots els repartidors enfadats, a tots els, a tots els transportistes enfadats, mm -hmm. perquè tots els envien a l'Ample de Canet de Mar. Qui dius ara? Sí. Ai, pobres. I llavors venen tot enfadats, a truquen i et diuen un testant, vostès que no us trobem. Que curiós, això que dius, eh? Com, com de Perquè tota ningú vida... ja mira mapes, tothom va amb el Google Maps. Posem el, el, el, el rotador de direccions. Clar, clar, i, aquí està. I, I no fem servir el cervell, amb, amb la qual cosa deixarem d'aprendre d'orientar-nos. A veure, que evidentment, i, i amb això no estic negant la nova, les noves tecnologies, eh? però és evident que deixarem de tenir qualitats que tenim ara. Que n'aprendrem de noves, potser. No sé si més importants o no. Això tampoc ja no ho discuteixo. Saps el que vull dir? Però, però una de les coses és que si sempre fem servir algú maps per anar als llocs, clar, és que perderem el saber orientar-nos. I tant. No? Dic I jo. Tant. I tant. Llavors, tot i que puguis fer-ho, o que puguis un moment donat, perquè... Però, ostres... Saps? anem sols, sí. busquem el mapa en el Google Maps, però anem sols preguntem, o preguntem, que també està bé perdem-nos que... també perdem-nos també, jo mira, jo avui m'he perdut vinguent cap aquí <ríe> i he trobat que Sant Vicenç és un poble molt tranquil molt bé, molt veus sí, sí, has sí. entrat diguéssim amb, sí, sí, sí. amb, amb, el, amb la idiosincràcia de Sant Vicenç i, i això està bé clar, clar. estupendo sí, sí, sí, sí. Pues, bueno, pues, si voleu venir la llibreria nosaltres farà el setembre 38 anys qui som perdona, pots repetir això que dius? 38 anys qui som 38 anys, sí. són, són molts anys sí, en teníem 20 teníem 20 anys i... I com, com com va né això? doncs pues, uh... D'aquella doncs, estàvem estudiant en Joan i jo a la universitat i ens agradaven molt els llibres i sempre anàvem a les llibreries a mirar llibres. Mm -hmm. Era una època, per mi molt maca, perquè va ser una època d'explosió, evidentment. Feia 4 anys que es veia mor en Franco i tothom tenia ganes de fer coses, van començar totes les associacions. Uh -huh. de veïns, ens vam posar a de veïns, ens vam muntar la vocalia de joves, estàvem a la joventut comunista, uh -huh. és a dir, uh, vam fer la campanya dret vot als 18 anys, vull dir, era una època uh -huh. en que, clar, tot s'obria, tot es despertava, tothom tenia ganes de fer-ho tot, realment va ser una època espectacular, o sigui, fins aquell moment, per mi, sempre ho he dit, fins aquell moment Bueno, fins fins a la mort de Franco, per dir d'alguna manera, tot era en blanc i negre, no? Era fosca. A partir d'aquell moment, bum, les carnes toltes, les festes al carrer... És a dir, tot el que estava prohibit ja no ho estava. Uh -huh. Uh -huh. El canvi va ser brutal. O sigui, no era permès el carnes toltes? No. A l'època de Franco, que res estava prohibit. Que fort. Que fort, sí, Montse. sí. sí, sí. Que fort. Sí, sí. Eh, que les dones... Només fa 60 anys que votem, eh? I, i són coses que de vegades penso la gent jove d'ara deuen pensar quan, quan expliquem aquestes coses que ah, són coses de xincrant que no fa pastant pas tant no fa pas tant i deixem que t'introdueixi que no, pas tant, que no, no. fa pastant, no pas no pas uh, ens vam veure a la llibreria et vaig demanar per un llibre sí. que el llibre es diu Josep Vila-Sivill 1904-1967 catalanista i pioner en estilogràfiques i bolígrafs i recordo sí, sí. que, que, que... I recordo, més aviat recordo afirmo que hi ha una persona molt relacionada amb Josep Vila que ens està escoltant ara mateix a l'altra banda del telèfon et sembla si per bé ella. sí, sí, endavant bona tarda Gemma bona tarda com estem? bé estupendo pels que no et coneguin permet... sento, et sento molt malament eh, a veure disculpa Aviam si ara... Ah, em sents bé, ara? Sí, et sento, però molt com lluny, no ho sé per què. Em sents molt bueno, lluny. A veure, això que he de un telèfon bo. Perquè... Mira, fem una cosa, Gemma. Sí. Deixa'm que et presenti a la Montse Mas, que és llibretera de la llibreria Set Ciències de l'Enys de Mar. Està aquí a la ràdio nosaltres, a Ràdio Sant Vicenç, sí. Jo sóc en Jordi, Jordi Parcerissa. Volem parlar amb tu del llibre que, que ha escrit el teu nebot, l'Albert. Sí. Sí. Eh, eh, bé, presentar una mica als oients eh, la, la figura de Josep Vila, civil, va ser un, un destacar aquí, a casa nostra, a Catalunya, per ser eh, eh, un dels impulsors del catalanisme durant, eh, durant la dictadura del Primo sí. de Rivera i després també... Uh, un, un, una persona molt involucrada amb la cultura catalana Sí Oi que sí? Sí, sí, sí va ser Estupendo uh, Gemma, hi ha, un, hi ha una curiositat uh, en relació amb uh, en, en Josep Vila que, que fou el, el teu pare permet-me que et parli de tu Sí, i tant Gràcies Uh, Josep Vila va fundar una associació que era l'Associació Atlàntida Atlàntida, sí això va, fer... Ui, això va ser l'any 27, em sembla més o menys eh? o sigui, era la dictadura de Primo de Rivera això sí que, que ho sé, no me'n recordo perquè no havia nascut però ho havíem comentat que era per fomentar la cultura exacte i més endavant també uh, va va ser fabricant d'estilogràfiques, el que se'n deia als plomins. Plomins o, o plometes, no sé bé com... No, no, estilogràfiques, feia estilogràfiques, Esti... perquè, clar, les plometes eren incòmodes, s'estacaven i no es podien portar, i ell el que volia que la gent, sobretot la gent jove, pogués escriure. I va, primer feia, importava les peces i les assemblava. I després les va fer aquí perquè aquí ja no es podia importar res després de la guerra. I llavors ja va ser quan va fabricar la, la primera ploma. La primera ploma... Doncs mira que ara estàvem parlant de, de com ha canviat uh, uh, com ha canviat tot això en cosa de 20 anys sí? i ara estem parlant de, de quants anys estem parlant? Doncs mira, ell, eh, jo, si no recordo malament, la, els anys... 40 era... va començar a fabricar la primera ploma perquè d'això ja dic, era quan no es podien importar perquè primer era marquista llavors en semblava les coses i feia i posava la pròpia marca i això devia ser doncs això era abans de la guerra i després de la guerra en l'any 40 va fabricar la primera ploma estilogràfica a Espanya que li va posar el nom de Règia mm -hmm. Dius que durant la guerra també va tenir un paper important en, en, en Josep. Eh, doncs, eh, si no m'equivoco, també pensava que les tropes havien d'estar formades i hi havia d'haver-hi cultura en el front. Sí, la cultura sempre ha sigut una gran preocupació per ell. Per la cultura ha fet moltíssimes coses. A cada... Va formar de l'associació productora d'ensenyament català per col·laborar en la tasca de editar els llibres en català i que no es uh -huh. perdés uh -huh. I, i després eh, va també fer que hi una, una entitat benèfica Mierba, que era per també editar llibres en català uh -huh. i perquè creia que la nostra llengua no es podia perder que tothom tenia que tenir dret a llegir-la Uh -huh. I, i llavors, clar, si no se'n feien no es podien, igual feien les pomes. ell va voler fer la ploma perquè els soldats poguessin tenir pomes i, i poder escriure i aprendre a escriure quan estiguessin al front uh -huh. Gemma, Gemma Vila gràcies per, per atendre'ns la trucada de Ràdio Sant Vicent Ràdio Sambi i per parlar de, de Josep Vila Civil ha sí, un no, plaer no, satisfeta i molt orgullosa de poder parlar del meu pare. Fa, ara farà 50 anys que va morir i, i penso que, que paga la pena parlar d'ell perquè va ser una persona molt, molt entregada a la cultura i a Catalunya. Doncs així serà, així des d'aquí, de, doncs, doncs, doncs, doncs ho farem. Gràcies Gemma per atendre'ns, uh, uh, fins ben aviat. Molt bé, adeu i gràcies. Adéu-siau. Adéu. El que va estar a la Montala estàvem parlant. Fixa't, eh, Josep Vila-Civill també ha, ha vingut una mica en relació amb el que dèiem, no? que estàvem parlant amb la situació de, de fa 20 anys, Montserrat, que sí, vau, sí, sí. vau iniciar la tasca de la llibreria. Doncs, fixa't, tu, era un moment d'efervescència. Jo crec que sí, que, que això es respirava, es respirava, perquè els teatres, les ràdios municipals, les televisions, si t'hi fixes, en, en, aquest, en aquests últims anys, no sé, fa una, tothom fa els 25 anys, si, si t'hi fixes, fa poc, les quantitats de ràdits municipals han fet els 25 anys, TV3, el, el, els clubs super3, 25 anys, és a dir, quantitat d'associacions eh, han fet els 25 anys, eh, vull dir que era un moment d'això, de, de, d'expansió, d'oblir-se de fer, tothom tenia ganes de fer moltes coses, el que passa que no, clar, no t'ho deixàvem fer. I bé, i arrel d'aquí doncs, vam decidir, vam deixar a la universitat i vam dir, va, doncs muntem la llibreria, perquè veiem que Aranys de Marc no n'hi no havia cap de la manera que nosaltres volíem fer-la. que passa és que, que, que muntar una llibreria aleshores i fer-ho ara no té res a veure. Uh -huh. És a dir, abans eh, era més entranyable en el sentit, mm, les editorials eren petites, els distribuïdors eren petits tu treballaves amb cada un d'ells individualment i et feies una mica la llibreria al teu gust, uh -huh. és a dir, triaves allò que t'agradava, no hi havia tanta producció com ara. Mm, els llibres, eh, això una mica ho podem comparar ho amb la música i amb el cinema, una mica ha passat el mateix, eh? és a dir, tu recordes segurament quan eres més petit no, doncs que una pel·lícula doncs, durava molt més temps en la cartellera o una música doncs, famós i coneguda durava uns anys uh -huh. sentint-la, no? avui en dia no, avui en dia surt una cosa nova bum, i la setmana, si la vols veure al cinema ja, ja te l'han tret vull dir, uh -huh. bueno, això, primer, primer trobo un cinema i després busca la pel·lícula que vulguis mirar i amb la música quan la poso, crec que amb els llibres una mica ha passat el mateix, és a dir, abans es anava, es anava fent, tothom anava treballant, tothom anava editant, i et va venir el representant, tu triaves el que volies, mira, aquests, a veure, evidentment, la teva filosofia de vida, la teva ideologia et marcava una mica, no?, què volies tenir, què no volies tenir, no? Passa que, amb mica a mica, això va canviant, això va canviant, i una mica ara ets tot i que encara puguis triar, però ja t'obliguen, uh -huh. d'alguna manera, perquè les editorials s'han fet molt grans, els distribuïdors s'han fet immensos, i un mateix distribuïdor et porta 40.000 editorials diferents, i si pots treballar amb aquells distribuïdors has de tenir tot allò que ell et porta, no? Uh -huh. Amb el qual potser moltes coses no les tindria, si les has de tenir. Però... Bé... Sí que, sí que teniu certa diferenciació, no?, en, en, en relació amb la temàtica local. Això sí, perquè això ho, això ho hem tingut clar des del primer moment. És a dir, volíem tenir... Arenys dóna la casualitat de que, de que hi ha molts escriptors, Arenys de Mar. Uh -huh. Molts escriptors et puc assegurar que cada any per Sant Jordi tenim escriptors aranyens signant llibres. Vull dir, cada any, cada any, cada any. Hi ha molta gent que escriu i no d'ara, sinó de fa ja molts anys, i, i hem tingut aquesta sort, i aleshores pues, sempre vam volgué dedicar un espai concret doncs, a tot el que era local, però llavors no ens vam voler quedar amb lo local, vam una mica pues, vam, vam poder abarca... bueno, intentes poder abarcar una mica el que és una mica pues, proper, no, no sí. comarcal no, perquè ja seria massa, però sí proper, i llavors pues, totes aquestes coses... No? Propera. també també és cert també t'haig d'explicar que durant una dècada vam, vam ser també editorial En uh -huh. l'any 97 vam voler crear un editorial els llibres de les ciències es diu i, i hem editat sobre una trentena de llibres uh -huh. tots relacionats evidentment amb Arenys de Mar, amb Arenys de Munt, amb El Mont Negre amb el Montser, és a dir tot molt a prop, també, eh, uh -huh. de la zona, temes interessants, temes de tota mena, des de cuina, des de puntes al coixí, des de contes infantils, des de uh -huh. història, vull dir, hem meditat una mica de tot, però sempre sí que era amb coses relacionades molt amb, amb, amb arenys de mar o els, els voltants. Uh -huh. quina, quina bona tasca, molt bona, 38 anys, eh? Sí, sí, Molt són molts anys Escolta, hi ha una cosa que a mi em, em, em té atrapat que Què és el, el punt de llibre l'exlibris de la... sí. explica'ns una mica la, la història d'aquest exlibris A veure, mira, com vam renovar la llibreria, perquè primer estàvem en el número 3 del carrer Ample uh -huh. val? i en l'any 96 ens vam traslladar en el número 9 que és un estem ara evidentment Uh, clar, tu no recordaràs quan estàvem al número 3, però era una llibreria molt petitona. Uh -huh. uh, I aleshores l'any 96, quan vam fer el canvi, uh, clar, la vam fer el doble o tres vegades més grossa del que era. També cert que s'hi va involucrar més gent, vam tindre la sort que vam fer en aquella època el que ara en diuen uh, Berkami o tot això, en aquella època oh. també ho hem fer, i passa que no tenia aquest nom. Que <laughs> de vegades ens semblen que les coses s'inventen ara, i no. <laughs> no s'inventen ara. I sí, hi va haver hi una sèrie de gent, lectors i, i, i, i gent molt fidel a la llibreria, pues, que ens van voler ajudar i donar un cot de pa, i gràcies a ells hem poder fer aquest canvi, no? Uh -huh. I fer la llibreria més gran. Doncs, quan vam fer el canvi, tothom ens va dir que per què no canviàvem? el logo aquest. Oh. Uh, per què no el canviaven? Perquè era antic. I vam dir, doncs pues, no, perquè és el nostre logo, vull dir, el vam triar. Mira, era un dibuix que sortia uh, a la revista uh, Integral, em sembla que era... Ara. no recordo ben bé si era Integral o era la Jó Blanco, una d'aquestes. Uh -huh. I era, eh, sempre a l'apartat de llibres sortia aquest logo, uh -huh. i a ens agradava, i llavors vam dir, va, doncs el, copi bé. el copiem. El vam modificar una mica perquè no poguessin dir que fos sí. igual, ¿vale? sí. I, i el vam modificar una miqueta. I, però llavors recordo que va passar això, que quan vam fer el camp ens van dir, home, això és molt antic, heu de fer coses més, un disseny més nou, i vam dir que no que ens quedàvem amb l'antica. I tant que sí. <ríe> Llavors nosaltres sempre tenim el punt nostre que sempre donem i sempre posem, ja sé que sempre és igual i sempre és el mateix, però sempre posem el nostre punt, cosa que fins i tot hi ha hagut gent que m'ha dit, diu, "Diu és l'única llibreria que em posa un punt de llibre. Mira. Dic, bé jo des d'aquí recomanar a, que a tots els oients que visiteu la llibreria Ciències, i demaneu dem, no es mereixen i, i demaneu aquests llibres i aquests punts de llibres que són fantàstics demaneu aquest llibre amb les dues fades sí. eh, el, el punt de llibre amb les dues sí, fades sí. Um, sí que fa una mica antic perquè sí, és, home, clar és, és un... un disseny de fa 38 anys sí. és que sí però bé, però, és el nostre. Però és el vostre. clar i tant que sí. Bé, uh, Escolta, si et sembla per anar acabant una miqueta, què, què podem, quin llibre ens recomanes ara que ens recomanes algun llibre en concret? Avui uh, em podria recomanar molts molts. Ver llis llibres que m'hagin agradat i que, i que he llegit últimament que m'han agradat molt i que a més a més m'encanta sobretot quan descobreixo autors. Això uh -huh. és fantàstic. A mi també m'agrada molt això. Oh, mira, doncs he descobert una autora que precisament és de... va néixer enys de mar. Sí? Va néixer enys de mar i no havia... i tinc a dir-ho, vull dir, i, i, no, i no em fa vergonya dir-ho, no havia llegit res d'ella, perquè, a veure, a mi m'agradaria llegir molt, eh? però, clar, tampoc puc amb tot. I sempre trio. Som uh -huh. una persona que m'agrada llegir de tot. No tinc manies, ni, ni, ni m'encasillo amb amb res. tot allò que em cau les mans que crec que em pot interessar jo molt ho llegeixo que des... a veure, jo també, te... també el que faig és llegeixo 100 pàgines si les 100 pàgines el llibre no em crida, el deixo això... és que ja, ja és molt 100 sí, pàgines sí, però, ja és perquè sí, però és que de vegades hi ha llibres que al començament mm, eh? que costa però una que... mica però després mm, t'enganxa, llavors per això els hi dono aquests 100 pàgines doncs pues mira, un dels últims llibres que m'ha agradat molt i he descobert aquesta autora, que és la Cristina Fernández Cubas. Uh -huh. Aquesta autora... Qui dius ara? És genial. En sé? Genial. Serio? He llegit un llibre que es diu L'habitació en d'Enoa. És un llibre de relats. Uh -huh. Relats, contes, digalí li com vulguis. I, i és una escritora que jo la coneixí. Bueno, la coneixia, i, i hem fet presentacions de llibres que ella ja ha sigut... I, i, i, i, sé, i sé que escriu molt i que escriu, però mai havia llegit res i la, no fa pas gaire li van donar el premi eh, de, de crítica de narrativa i vaig sí. dir aquesta dona te l'has de llegir i vaig agafar a l'habitació de Noa i vaig al·lucinar vaig sí? al·lucinar, vull dir de veritat de és fantasia ho haig de dir perquè la gent no es pensi que F fantàstic però preciós, sí, preciós gènere preciós. fantàstic Cristina Fernández-Cubas, la recomanació de Montse Mas, de la llibreria Set Ciències. Sí. Uh, Montse, Montse, ens hem d'anar despedint. Uh, hem, de, hem, de, hem de dir ràpidament que, que ens visitin a la biblioteca, que ens visitin I a tant. la llibreria Set Ciències sí. al carrer Ample, número 9, <ríe> ja fa 38 anys. Sí, farà el setembre. El setembre... Doncs en ens, ens, ens nem llegint. Montse, gràcies I tant. per venir. Gràcies a vosaltres i com vulgueu, ja ho sabeu. Esupendo. Sant Vicenç, ja ho sabeu. Llegiu, llegiu, llegiu i llegiu. Gràcies.